entzun testua Maurez esango dugu besteak beste munduko 20 sukaldarerik esanguratzenak aukeratu dituztela eta tartean ba Andoni Luis Aduriz berak pentsatzeko da hori beraren artez ezik dani talde guztierentzat ore handi izango dela Bai, dudik ez zona, azkenian e, bistakoa dena da hasu galdari batzuk izan emateiotela proiektu bat eta hor badau da Jamarita ere daude eta Martin ta Pedro ere ustute da listan daudela mm -hmm, eta claro beraiek die lehenengoak esaten baita ere azkenian taldela na izaten dela eta bueno posik beintzat azkenian neurtzen zenetakoa zen, ba, zein zindaritza duten jate txek, eta, bueno, ba, mundu maileako berroge, hogei influentziak gehienetakoa dutenen artean ba, lau euskaldu negotia, beti esaten duguna, normaleru hitzen zeigu, eta ala izan beti. Influentziak gehien dutenetako bat, ba, hai, De, horregatik azienan. esan gura txun, alegia, hai. Bai. Beste askoren irakasle delako, ez? Bueno, azkenian guk, ba, ortsi amabia meiru orte badara matzagu kongresuz kongresu ez, eta azkenian inolaz ere ikusten zuzurela na, beste batzutan ere izlatuta ikusten dela ez, eta zuk egiten dituzun platera moduak, edo gai moduak ere erabiltzen dituztela eta azkenian, beti izan da, kopiatzeko beldurra ez, ez zuin juz nahizu kopiatu zaitzaten, Baina azkenian, atzetik eta sakonean begiratzen baldin badezu, zu, zu konfirmatzeko modu egokienetako gatorida, ez? Beste batzuk zuke egiten dezuna, edo antzekoa, edo inspirazio modura, egin baldin bazaitu uste. Pres... Ontzat hartzen dute zugeiten duzuna, ez? Presentez hau eta... demin, zatez, bai, bai. Tendenzia markatzen, hauek. Berrikuntza asko, aurtengo Madrid Fusionen. Bueno, ba, eh, azkenian eh, kongresuak bera kalako seminario edo gai bat jarri izan duzun eh, teknologia berrien geninguruan eta hori azkeneko programarere komentatu genuen Guortara joan gineala, aparatu berri ez eta izitea mm -hmm. joan gineala, mundu mailako laubos jate txek, lau aparatu berri azaldu eh, genitxun. Eh, Singapurreko iru jate txere egon duzuan, eh, nabarmentzekoak. Aparatu flan... eh, eh, aipatzen duzunean ze pentsatu behar du ezagirikazioen e, bueno. bat, sukaldean, sukaldean, sukaldean, sukaldean, sukaldean bat. Es ez mugaritzek eramandu trasto Erraldoi bat, baina ez mugaritzi dauk baizik eta aztirekin partekatzeko suertea daukagulako ba aztin e, bueno, jakien e, industriako mailako aparato hondiak dauzka eta hoiek erabiltzen die gaur egun, ba industrian, ez? Eta hoiek zer erabilpen izan dezaketen sukaldean. eta beste batzu berriz eramandute, ba 100 eta 200 gradu 0 azpitik e, izoztu eta utxean lan egiten dituzten labe edo izoz izozgailuak eta hoiek ez daude E, jatetxe mailan orain kan jarrita ez. Industria mailan daude, eta nolaz baita etorkizu nean, e, ba, saltu eman dezaketen aparatuak dialako, baskatu ziguten e, azaltzea, eta azaldu genitxun. Maduritzkursionen esango dugu, besteak beste munduko gehi zukalderirik esanguratsuenak aukeratu dituztela, eta tartean, ba, Andoni Luis aduriz, berak pentsatzeko da hori, bera dantzat ez ezik, dani talde guztia Ore handi izango dela. Bai, tudik ez zona, ez. Azkenian eh dena da, baso kolarri batzuki zen emate jotela proiektu bat eta hor badau da Jomarita hor daude eta Martin ta Pedro ere ustute da listan daudela. Uh -huh, eta claro, beraiek diea lehenago, lehengoak esaten baita ere, azkenian taldela na izaten dela eta, bueno, posik, beintzat Azkenean, neurtzen zenetakoa zen, ba, zein zindaritza duten jate txek, eta, bueno, ba, mundu maileako berroge, hogei oh, influentziak gehienetakoa dutenen artean ba, lau euskaldu negotia, beti esaten duguna, normaleru itzen zeigu, eta ala izan beti. Influentziak gehien dutenetako bat, ba, hai, De, horregatik azienan, esan gura txun, alegia, hai.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 Baina azkenian, atzetik eta sakonean begiratzen baldin badezu, zu, zu konfirmatzeko modu egokienetako gatorida, ez? Beste batzuk zuke egiten dezuna, edo antzekoa, edo inspirazio modura eralitzen baldin bazaitu uste. Pres... Ontzat hartzen dute zugeiten duzuna, ez? Presentez eta... hau de bintzatez, bai bai. Tendenzia markatzen, hauek. Berrikuntza asko, aurtengo Madrid Fusionen. Bueno, ba, azkenian eh, kongresuak bera seminario edo gai bat jarri izan duzun eh, teknologia berrien geninguruan eta hori azkeneko programara ere komentatu benun. Guortara joan ginala, aparatu berri ez eta izitea mm -hmm. joan ginala, mundu mailako laubos jate txek, lau aparatu berri azaldu eh, genitxun. Eh, Singapurreko iru jate txere egon duzuan, eh, nabarmentzekoak. Aparatu flan... eh, aipatzen duzunean ze pentsatu ebar du ezagirikazioen e, bueno. labat, eh, sukaldean, sukaldean, sukaldean, sukaldean bat. Eez. Ez mugaritzekera mandu trasto herraldoi bat, baina ez mugaritze daukalako baizik, eta aztirekin partekatzeko suertia daukagulako, ba, aztin bueno, jakien eh, industriako mailako aparatoa handiak dauzka, eta hoiek erabiltzen dira gaur egun, ba, industrian, ez? Eta hoiek zera bilpen izan dezaketen sukaldean. Eta beste batzu berriz mandute, ba, eun eta berrun gradu zero azpitik eh, izoztu eta utxean lan egiten dituzten, labe edo izoz gailuak, eta hoiek ez daude, eh, jate txemailan oraindikan jarrita, ez? Industria mailan daude, eta nolaz bait etorkizunean, eh, ba, saltu eman dezaketen aparatuak dialako, ba, ziguten eh, azaltzea, eta azaldu genitun, Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan.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 Entzuntestua. Gaur gurekin, Jon Sarasua daukagu, gagoan Jon? Apa, gagoan. Liburua dakarzu, ertzeko zatiak, azteko taulena, zer horrek esatea, ez dira, ertzeko zati horiek onak arritu Bai, badira, testu zatiak, E, azkenean desente de direnak badira bueno 2250 orri azkenean eta bueno egia esan da liburu izatea pentsatu gabeko liburua da e, azken 6 urtetan edo lanaren saktiba edo lar bat, bat e, ibilia bueno Brasileen eta Bizkaian lurri gabekoen mugimenduen inguruan eta gero herri indigenetan ebait eta bueno nolabait izan da bueno, truke esperientzia truken e, inguruan ibili gara hor lanean esperientzia trukea batetik esperientzia kooperat ibo autoeraketa esperientziak trukatzen norbait pobreziatik sortutako ba mugimenduekin eta bestetik baita ere euskalgintzaren esperientzia trukatzen eh indigenek eta gertatu da ba, bueno, ba egia esan Euskal Herrian da ez dut idazteko denbolarik baina justu idazteko denbora apurra neukan e, ba bidaia hoietan eta bereziki oraindela 6 urte ja 4 hilabeteekin dituenan esperientzia moduko baten denbora neukan eta bueno idazten dituen e, ba gertak, gertakariak ango esperientziak gogoetak bai hangoaz hemengoaz baina idazten dituen lagunentzat egia esan da lankidei galtzeko, talankidei esplikatzeko deskubritzen ari nintzena eta zertan sartzen ari ginen, eta hola ez eta gero, ba, bueno, baina egindu dena da ba, danak bildu, marrazki batzuekin da bar, baina bueno, liburua osatu Lendik ere, alere, e, Latinamerikara zen lehen esperientzi izan, ez izan zen duen horre Guatemala aldean, euskarazan nagoa, nazi no, erako ez eh. dakit estren lehen, lehen esperientzia hori izanote zen e... Baitpiskat e, ez berdina da, orduan joan nintzalako, no, no, bakarrik, e, mutxile batekin eta bueno, ba, errendijenekin eta ba, pogorreziaren esperientzia gertutik ezagut zera, eta, bueno, ez Oraingo honetan, bueno, plantebentua beste bada, oraingo honetan, ja, e, badago kooperazio bueno, hildo oso bat martxan jarri duguna, piskat gure inguru Kooperatibo eta hartan, eta, bueno, horren esplorazio lanean, bizkat, identifikazio eta esplorazio lanean, egindako lan bada harreman sendoagoak, zendoagoak, lurrigaeko movimendura 2000 eta laugen joan genitzan ibrasilera, irula bila bete pasatzera, baina bost urte aurretik, ja 2000-tik behar eken harreman genuen, harreman instituzionala, eta... Gaur gurekin, Jon Sarasua daukagu, gauan Jon? Apa, gauan. Et liburua dakar hartzeko zatiak... Azteko taulena, zer horrek ez zintu dira ertzeko zati horiek onak arritu zunak. Bai, badira, testu zatiak E, azkenean desente de direnak, badira, bueno, berruet, berrunda, berruetan mar horri azkenean e... Eta, bueno, egia esan da, liburu izatea pentsatu gabeko liburua ba da e, Azken zei urtetan edo lanaren zakti bat, adar bat e, ibilia bueno, Brasilean eta biskart lurri gabekoen mugimenduen inguruan Eta gero errein dijenetan ebai, bueno, nola esan da bueno, Truke, esperientzia trukeen e, inguruan ibili gara hor lanean Esperientzia trukea, batetik esperientzia kooperatibo, autoerak eta esperientziak trukatzen? pobresiatik sortutako ba, mugimenduekin, eta bestetik baita ere Euskalgintzaren esperientzia trukatzen e, mugimendu indigenek. Eta gertatu dana, ba, bueno, ba, egia esan euskal herrian daiztut duki idazteko denborarik, baina justu idazteko denbora apurra neukan e, ba, bidaioietan, eta bereziki oindela zei urtea, ja, lau hilabete nituenan esentzia moduko baten. demoran neukan, eta bueno, idatzen nituen e, ba, ango gertak, gertakariak, ango esperientziak, gogoetak, baiangoaz, hemengoaz, baina idatzen dituen lagunen, eta esan da lankidei, bihan eta bankidei esplikatzeko deskubritzen ari nintzena eta zertan sartzen ari ginen, eta hola ez. Eta, gero, baina bueno, egindu dena da, danak bildu et, marrazki batzuekin da, ba, baina bueno, ba, liburua osatu e, zen. Lehen dikere, alere, Latinamerikara zen lehen esperientzia izan, ez eh? izan zen duen horre guatemaldean, euskarazan nago, nazi ba, erako eh. ez dakit lia, lehen, lehen esperientzia hori izan dute zen? Eh? Ba, epizkatez berdina da, orduan joan nintzalako, nolait, bakarrik, eh, mutxile batekin, eta bueno, baina errendijenekin, eta baina Po, horreziaren esperientzia gertutik ezagut zera eta, bueno, ez. Oraingo honetan, bueno, plantebentua beste bada Oraingo honetan, ja e, badago kooperazio Hildo bueno, oso bat martxan jarri duguna Bizkat gure inguru kooperatibo eta hartan Eta bueno, horren esplorazio lanean Bizkat identifikazio eta esporazio lanean egindako lan bada harreman sendoagoak, zendoagoak Lurrigaoko movimendura 2000 eta laugen joan genitzan ibrazillera irulabila bete pasatzera, baina bost urte aurretik ja tik beheken arreman genuen, arreman instituzionala, eta amaitu da entzun gaila aukeratu dituzun erantzunak idatzi beheko laukietan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 entzun testua. Ambizio hitzari buruzko definizio gustagarria irakurri berri dut. Beharrik ez duenaren behar raumen da ambizio. Ez dakit euskaraz nola deitu behar genioken ere. Akaso gehiago nahi litzateke. Edo asega itzazun. Edo deitu nahi duzuen bezala. Baina izena duen oro baden legez, baden orok izena behar luke. Ambizio azari garelariek. Kolesterol ona eta txarra bere diren bezala ambizio ona eta txarra berezi behar liratek eda uste dut. Eta ambizio txarra bezain gauza garririk ez da. Eta ambizio ona bezain gozagarririk ere ez. Hori bai, norberak epaitu beharko du zer den ambizio hon eta zer ambizio txar. Neretzat, ambizio txarrak enpresa bat duena bigarrena irekitzera drama. Bidera ezpadu ez badu ere. Bideen dadituena irugarrenaren bilia. 6 kiloko autoa duena hamarreko erostera. Ambo onak enpres bat duena ura hobetzera liburugon batitatzia duena hurrengoa hobea idaztera bersaiio onak egiten dituena, are hobeak egiten alegintzera. Horregatik Horregain nahi gabetu nago asteontan urrezko baloiaderitzan hori mezit eman izanak Beharrik ez zuen eman diote. Eta beharrik ez duenari eman eta eman eginzkero, gehiago naia ase egingo diogu Eta ez diueskeniko gozeak zegoenean aina, baldinta berez oso ambizio Espero ez dut mesiren ambizio honak mugarik ez izatea, gure begien gozagarri. Izan ere, ambizio honak etxairik badu, etxai horren izena prestigioa da. Prestigioak sustantzia narkotikoen zerrendan behar luke. Lobela roberik ez da prestigioa baino. Bazarela eta bazarela esan eta erripekatzen badizute, etzare izaten saiatzen. Gaztelera idazten duen idazle baino gehiagoren adibidea datorkit burura. Bargazloza nerezat asko zobeazen gaztetan orain baino. Eduardo Mendozaz gauza bera esan dezaket. Eta ez ditu adineak makortuarazi, prestigioak baizik. Horretan ere, haundi izan ordez txiki izatea abantalia izango da, Euskal lehengan ez baita horrelakor Nereere gogorra da gero, beharrik ez zuenen beharraz aritu naiz gaur, beharra dutenak sekulu baino gehiago diren garaiotan, hauek ikustezin baidirn. Zea asola dio ba edo prestigioak jatekoa doitoi dueenari. Beharrri batetik sartu eta bestetik irten, erazarrak arria diidazten du, pobrearen zakuak beti bizun du.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 kiloko autoa duena, amarrekoa erostera. Ambizionak, enpresaba duena, ura hobetzera. Liburubon bat itatzia duena, urrengoa hobea idaztera. Bersozaionak egiten dituena, are hobeak egiten alegin zera. Horregatik naigabetu nabu asteontan urrezko baloi hori mesit eman izanak. Beharrik ez duenari eman diote. Eta beharrik eztuenari eman eta eman eginezkero, gehiago nahia ase egingo diogu. Eta ez diueskeniko gozeak zeguenean aina, baldinta berez oso ambiziotzu ezpada. Esperodut, ez mesiren ambizionak mugarik ez izatea, gure begien gozagarri. Izan ere, ambizionak etxairik badu, etxai horren izena prestigioa da. Prestigioak sustantzia narkotikoen zerrendan behar luke. Lobela roberik ez da prestigioa baino. Bazarela eta bazarela esan eta erripekatzen bai zute, etzare izaten saiatzen. Gaztelera idazten duen idazle bat baino gehiagoren adibidea datorkit burura. Bargaz Losa nerezat asko zobeazen gaztetan orain baino. Eduardo Mendozaz gauza bera esan dezaket. Eta ez ditu adinek makortuarazi, prestigioa baizik. Horretan ere, haundi izan ordez txiki izatea abantalia izango da, Euskal lehengan ez baita horrelakor batzen. Nerea gogorra da gero, beharrik ez duenaren beharra aritu naiz gaur, beharra dutenak sekula baino gehiago diren garaiotan, hauek ikustezin bailiran. Zea xorra dioba ambizioak edo prestigioak jatekoa doitoi duenari. Brarre batetik sartu eta bestetik irten, ezaira zarrak argi edirazten du, pobrearen zakuak beti bizu Amaitu da entzungaia. Aukeratu dituzun erantzunak, idatzi beheko laukietan. Amaitu da enzumenaren zatia.